Lejet er Tro på for evigt med Pernette Storm Øster og Jeppe Vad Vester. Hej, det er Jeppe, der taler. Jeg er igen alene i studiet, men har fået selskab af tor den her gang. Og øh, det, jeg sidder tilbage med efter at med Thor, det er netop, at vi nærmest er hinandens spejlbilleder på vores tab. Thor har, øh, ligesom mig, mistet sin mor til kraft. Også et kraftforløb. Vi har begge to set øh, vores mor blive øh, langsomt, altså svind ind, blive et op af kraften. Og mistet alt det, vi, vi kendte ved hende. Vi har været igennem mange af de samme tanker og samme ting. Så det har været, det har været nærmest grænseoverskridende at skulle sidde og snakke til sig selv. Sådan har jeg haft det. Øhm, og vi har utrolig mange ligheder i, i vores fortællinger han er måske lige en my flotter, og jeg kom frem til her bagefter men, øh, men ellers så minder det utrolig meget om hinanden og det det har været, det har været specielt jeg tror også jeg så tilbage med en tanke om at, at dengang jeg gik i sorggruppe på grund af mit tab som jeg var virkelig et, et anker for mig den her en gang om ugen hvor jeg mødtes med fem andre unge og, og fortalte om, om min mor og de fortalte om dem de savnede og vi skrev breve der var jeg, der i, jeg var der halvandet år, og der var måske 10-11 unge igennem sovgruppen på den tid. Det var sådan en åben sovgruppe, så man, man kom ind og havde et forløb, og så gik man igen. Og jeg var den eneste dreng de første 12 måneder, og så kom der sådan en anden dreng i de sidste fire måneder. Det jeg gerne vil sige med det er, at jeg tror, at vi drenge og mænd generelt er dårligere til at tale om det, end jer piger er. Det tør jeg godt sige, fordi I er bedre til at tale om det, og I er bedre til at tale sætte det på jeres egen måde. Så derfor så er det også lidt unikt, at vi sidder to øh, 27-årige drenge og skal sidde og fortælle om, om vores kærlighed til vores afdøde øh, mødre. Men det er virkelig en, en fantastisk dejlig samtale. Og jeg tror lige for at understrege endnu en gang det der med, at, at vi er hinandens spejlbilleder. Så havde øh, Thors mor havde en hund, hun var helt øh, tosset med, som var hendes et og alt. Og så kunne jeg så tilsvarende sidde og sige, at min, min mors kat Missy var også, øh, var også nærmest hendes, hendes yndlings, øh, søn. Jeg kan huske en gang, jeg kom hjem. Jeg en gang, jeg kom, en gang, jeg kom ind ad døren. På ham fra gymnasiet. Og så åbnede jeg åbner døren op, og så øh, lukkede katten ind. Den var, den var ude, og den skulle også ind. Og så kan jeg høre min mor sige, Ej, der kommer mors søn. Og så siger hun, to skru, fjern. Nå, Jeppe, du også, du også her. Og så havde, jeg ligesom, så havde vi ligesom <laughs> det her kig. <gik. laughs> I hvert fald, det her det er en øh, fantastisk fortælling, og Han er en utrolig veltalende øh, formidler. Så jeg håber, I vil, I vil tage godt imod det her afsnit. Jeg plejede at tro på for evigt. Hej Tor, velkommen til. Tak. Tak fordi du er kommet i dag, for det første. Øhm, og jeg har mig til det her. Det er, jo, det er jo ikke så tit, at jeg sidder og, og kigger over på en, en jævnaldrende. og så har vi den der, begge to mistede møder. Så øhm, ja, jeg glæder mig til at høre din, din fortælling. Ja, tak fordi jeg må. komme. Selvfølgelig. Og vil du ikke starte den, hvor du øh, føler, den skal startes? Jo, det er jeg. Jamen, den starter jo øh, i 2014, øh, da vi får en melding om, at min mor har, øh, har fået rigtig ondt i maven øh, i, i en længere periode. Og øh, det første, man gør der, det er at fejle det til side og tænke, der er nok ikke noget. Øh, hun ondt i maven, det har man jo altid. Øh, det er normalt. Det bliver så ved og ved. Øhm, på det tidspunkt arbejder jeg i en tøjbutik, en butik, hun har lige har åbnet i Birgård Hovedgade, øhm, og ser hende faktisk sådan gå ud bag ved at ligge sig på gulvet, fordi hun havde så mange smerter i maven. Og det var underligt. Så jeg begynder øh, selvfølgelig at tage det, tage det mere alvorligt, og vi får så også sendt hende til lægen. Og første lægen er, gør er at sige, at det er nok noget... noget øh, jeg tror, det hedder nyresten, eller noget i den stil. Øh, som ikke er dødsens alvorligt. Og det tager vi jo rimelig meget øh, for givet. Så hvis det er det, der er, så er det okay. Men det bliver ved. Og så kommer hun ind og får bekræftet, at hun har noget kraft i øh, 12 Der er nogle lymfeknuder, og det er der, den er gal. Øh, og den slår selvfølgelig enormt hårdt, men stadig er der rimelig øh, god optimisme. Øh, min far og min storebror og jeg, vi, øh, vi, er, ikke, vi er ikke slået helt ud der, fordi vi, vi, vi er optimistiske, og det er hun os selv, og lægerne er egentlig også i forhold til behandlingsmuligheder. Øh, og fra vi får den, den nyhed øh, en gang i slut af august 2014, øh, til slutningen af februar i øh, 15, det vil sige et halvt år, der går det enormt stærkt, øh, og man når nærmest ikke rigtigt at følge med i, hvad der egentlig sker, og hvorfor det bliver så meget værre. Men det gør det. Og øh, vi, øh, vi, vi ser, hvordan en masse for, øh, forskellige behandlingsmetoder ikke virker øh, i kemo. Øh, og vi ser, hvordan hun bliver sværere og, svær, og hvordan hun virkelig hurtigt får alle de symptomer, man ser folk har, der får kraft, øh, mister håret ret hurtigt, vælger så at, at barbere det af, fordi det gad hun ikke. Øhm, og så lige pludselig står vi faktisk der øh, Og har ikke rigtig noget at tage stilling til så meget Det har jeg i hvert fald ikke selv øhm, Andet end at jeg skulle fokusere på mit nye studie På min nye sådan, tilværelse i København Hvor jeg var flyttet øh, ind med min, med min bedste ven øh, Lige i en ny fed lejlighed Og det hele gik egentlig godt øhm, Det var ligesom det der kunne der kunne få mig til at holde, holde, holde energien oppe og, og leve lidt videre, imens min mor var syg. Men hvis vi så spoler lidt frem til, øh, til den 26. februar 15, så, øh, så er det der, jeg får det der opkald klokken øh, rigtig tidlig om morgenen af min fars bedste ven. Det kan jeg ikke helt forstå. Øh, og, og jeg kan høre, at den er galt. For det første, han siger, det er, du skal tage over til din storebror. Øh, din mor så ind. Og vi kommer og henter dig. Og så, ja, så, øh, så kan jeg egentlig ikke så meget huske, hvad jeg gør, men jeg, jeg banker på min roomies væg, et dør, og så råber, at min mor er død. Og han kommer ud, øh, og vi sidder sådan i min entré i, i væk to minutter eller sådan noget, Og så stormer jeg bare ud af døren, øh, uden jakke eller noget, og tager en løb over til min storebror. Han bor der, 10 minutter fra mig, det var en ret hurtig løbetur. Øh, og så kommer de ret hurtigt efter min, øh, min fars venner og henter mig og min bror. Min brors derværende kæreste. Og så kører vi faktisk direkte øh, ud på Herlig Hospital. Og så får vi ligesom den hurtige version af lægerne. Og nu må vi gerne gå ind og, og sige farvel, som det jo hedder. Øh, og så kommer vi derind. Og så var det ligesom der, man, man opfattede, okay, nu var det sket. Og nu skulle nu skulle der starte et nyt kapitel i ens liv. Altså, det, er så, det er så dejligt, mandet, at du lige giver mig et halvt års historie på, <laughs> på 30 sekunder. Ja. Lad, os, lad os prøve at tage den øh, tilbage, for jeg har nærmest øh, en masse spørgsmål, der hopes op. Ikke? Jo. Øhm, din mor, hvem var hun før den her sygdom? Hun var, øh, hun var det, jeg vil beskrive som øh, en kæmpe inspiration for, for, mig, for mig selv, men også for alle andre. Hun var enormt energisk. Uh, hun var et åbent menneske. Alle følte sig velkommen i min mors selskab, i vores hus, i butikken, hun havde i Birgeråd. Uh, hun, hun, hun tog imod alle med åbne arme. Hun var enormt kærlig. Uh, hun kunne også være hård til sider, som, som var nødvendigt, når man havde to drenge. Uh, lidt rebelske drenge nogle gange. Uh, og så var hun... Uh, i, I sidste ende var hun bare... En, en mor med stort M, som kunne holde min, øh, mig og min bror på plads, men også var enormt godt supplement til min far, som er en mere stille mand. Øh, en, en enormt kærlig mand, men en, en, det vi kalder nogle gange en en, en stenmand. Øh, Så sådan en ubetinget kærlighed. Ja. En klassisk, jeg plejer at tro på for evigt mor, tror Præcis. jeg, at jeg vil se det. Og det er nemlig og det, der er smukke. Det er klassisk. Øh, at hun, altså, det er det, jeg tænker på, når jeg tænker på... På, på mødre generelt, det er okay. Hun var virkelig en, en mor, øhm, som, som gjorde alle de nødvendige ting for at vi skulle få det godt og få en god opvækst, men øhm, sat altid os før hende selv, og det gjorde hun så også, da hun blev syg, øh, når det handlede om at beskytte os. Og hvad med dig selv? Du har du, er, du har færdiggjort noget gymnasie, et eller andet. Ja. Og du har separeret. Øh, lige der, der har jeg. Jeg har været ude, jeg har færdiggjort mit gymnasie Jeg har været på en rigtig, rigtig fed, lang rejse Fire måneder i Australien og i Asien Med en grupperejse, en masse unge Kommet hjem, er kommet ind på mit studie på KU Dengang, der synes jeg, at jeg skulle læse engelsk Det var så ikke det, jeg endte med at læse færdigt Men jeg var der, og det var fedt Og jeg havde en god introperiode Og det var faktisk omkring. Uh, Indtil slutter, vi er i gang med de første eksamener og sådan nogle ting. Jeg ved godt, at min mor er syg der, men kunne egentlig godt nogenlunde fungere på studiet. Og du ved, hun har kraft der? Ja. Okay. Det får vi at vide der i slut af august, og så ellers de, de følgende to-tre måneder. Der er det ligesom der, det begynder at gå mere med op for os, hvor, hvor voldsomt det er. Og da hun får hvidhundekraft, får jeg at vide udsigterne? Får I at vide noget, altså hvad, hvad I skal forvente? Både og. Vi... Uh... Vi får ikke at vide, synes jeg, hvor alvorligt det er. Og det er ikke fordi, at man, jeg vil skyde skylden på nogle eksperter eller læger, fordi jeg tror jeg ikke, de vidste det. Vi fik at vide, at kræften var alvorlig. Vi fik at vide, at behandlingen ikke var god. Det fungerede simpelthen ikke. Der var op at blive vendt nogle forskellige muligheder, som skulle vi ud i noget privat hospital i et andet land, anything, der kunne, der kunne forbedre mulighederne. Der vidste jeg godt, det var alvorligt. Når jeg var inde besøg hende på Herlig Hospital, kunne jeg se, at det var alvorligt, når hun ikke kunne gå og sådan nogle ting, øh, på grund af kemoen. Men ud over det, der var der, den der også den der, der var håb. Jeg havde håb. Øh, min bror havde håb. Min far, jeg ved det ikke rigtigt, han var jo inde og se hende hver dag, det var jeg ikke. Men han virkede til tider rimelig øh, altså fortrystningsfuld for, at det nok skulle gå. Så det var svært at navigere i, og vide, hvor slemt det egentlig var. Så du fortsatte dit liv, som jo øh, altså lyder skønt på det tidspunkt, på trods. Og, og ja, det minder mig meget om, da jeg selv fik at vide, at min mors kraft der. Jeg lavede den samme også, og tænkte, det skal nok gå, og ja. det kører godt alligevel, og så må man bare kløbe på. Og... Skulle du have taget det mere øh, ind? Det vil jeg faktisk ikke sige. Altså, jeg fortryder ikke, måden jeg håndterede det på. Øhm nogle gange har jeg godt tænkt tilbage og, og overveje, om, om jeg skulle have forberedt mig for dag et. Øhm, da vi fik det at vide, så kan det jo måske være meget nemt at, at gå i den der kæmpe forsvarsposition, hvor du, øh, hvor du simpelthen siger, nej, nej, der kommer aldrig til at ske noget. Det hele er fint. Min mor er stærk. Det gjorde jeg jo også på en måde. Men jeg er også rimelig realistisk anlagt, og det har jeg for min far. Øhm, så når noget, når noget rigtig lort sker, så tager jeg det også til mig, og så prøver jeg lidt at indse, hvordan realiteten egentlig er. Så nej, jeg synes ikke, at jeg øhm, skulle have håndteret det anderledes. Snakker du med nogen om det? Dengang? Ja. I, jeg snakkede med nogen om det, men det, det blev til min meget tætte øh, omgangskreds, så det vil sige min Rumi min som jo var min gode ven, er min gode ven, som jeg boede med og var der den morgen, jeg fik opkaldet min daværende kæreste, øh, men jeg vil sige, ikke nærmest lige så meget, som jeg snakker om det i dag og årene efter. Øhm, der kunne jeg måske godt have, have tænkt mig, og det er jo nemt at sige nu, men at jeg øhm, var lidt mere modig og prøvede at sætte lidt mere ord på, hvordan jeg havde det. For jeg gik jo også og var bange. Det er jo, ikke, det er jo ingen hemmelighed. Jeg var jo bange, og det ramte mig jo øhm, Det ramte mig jo på, på alle mulige tidspunkter, når jeg blev overvældet af den der følelse af, det kan godt være, at der ikke er en mor har du den periode, din mor er syg, har du sådan et, et øjeblik, hvor du går op for at hun skal dø? Øh, ja, det, altså, der er nok flere små momenter, men, men, men jeg kan huske, en af momenterne er, at vi kommer ind for 10. Altså, gang eller mere på Herlev Hospital. Vi ved lige, hvor hun ligger. Vi kender turen derud. Øh, og vi kommer ind til hende, og hun har altid mødt os med... Hun ligger jo altid i en seng, når vi kommer. Hun har altid mødt os med et smil og hej, dreng, og hvad ser ikke godt ud, og sådan noget. Hvor man tænker, hvordan, hvordan kan hun dog altså, have overskud til de der ting, når hun ligger der dødssyg. Øhm, den var der ikke så meget af, den ene gang, vi kom derop. Øhm, og igen, hun havde øhm, mistet alt håret. Hun, hendes kraft begyndte begyndt at sprede sig til huden, så der var rigtig mange store mærker rundt omkring. Øhm, og generelt, der var, ikke, der var ikke særlig meget mor tilbage. Øhm, men energien havde hun alligevel lidt. Hun kunne stadig snakke om andre ting. Hun vil snakke om andre ting. Men da jeg kom ud derfra med min bror, og vi satte os ind i bilen, og jeg kørte hjem, så sagde, tror jeg, vi sagde noget af stil med. Øh, jeg sagde, okay, nu handler det søst bare om, at vi ikke skal have det der opkald, hvor vi får at vide, at det er gået galt. Øh, altså, at hun er lige ved at dø, eller er død. Det kan jeg tydeligt huske, at jeg nævnte det ord med det opkald. Og det var jo så, paradoxalt nok, det opkald, jeg fik den morgen der, om hun døde. Så der vidste jeg godt, at det var dårligt, rigtig dårligt. Og det var nok en halvanden måneds tid, inden hun døde. Ja. Har du nogensinde prøvet at, at kigge på din mor, der, hvor hun var syg, og så sidde og tænke, vi bliver nødt til at tale om, du skal dø? For jeg kan da huske, at det var en ting, jeg ville ønske, jeg havde gjort, men jeg havde ikke mod til det. Jeg er helt enig der. Jeg, har, jeg ville ønske, vi havde gjort det. Vi gjorde det. Aldrig. Øhm, på intet tidspunkt sad vi, om det var på hospitalet eller når hun var hjemme en gang imellem sad vi og snakkede om livet efter du dør øh, det gjorde vi ikke jeg gjorde det ikke med min far det gjorde det ikke med min bror, så nej og hvad skyldes det, skyldes det at man er fanget lidt i, i, i et håb, som man føler man skal holde krampagtigt fast i, eller er det bare fordi vi er generelt øh, nu, nu tager jeg dig med ind den her par, men generelt er dårligt til at tale om døden jeg var dårligt til at tale om døden. Det var mange i min omgangskreds også. Det vil jeg gerne sige. Øh, men det skyldes, som du siger, nok i høj grad, at man, jeg havde den der evige desper desperation, det desperate håb om, det skal nok gå. Det kan seriøst ikke. lade sig gøre det her, at hun dør. Det tror jeg selv, hun havde, og derfor har hun heller ikke selv nævnt det. Øh, hun sagde ikke, drenge, jeg har snart ikke længere, og det skal I forberede jer på. Ikke til, mig, ikke til mig i hvert fald. Øhm. Men det er jo et eksempel på, at det kan være svært, det kan være et kæmpe tabu, og, og det handler også ikke højt om benægtelse, tror jeg, at man går i benægtelse. Øh. Det kan ikke ske. Man vil simpelthen ikke tillade, at det sker. Var du i benægtelse? Ja. Det var jeg på mange måder, og det, det handlede i første, gang, øh, første omgang om, at jeg var i benægtelse af, at min mor skulle dø, at jeg ikke skulle have en mor, fordi det kunne søge, ikke lade sig gøre, når hun var så frisk. Hun havde altid været rask og sund. Altså, intet gav mening. Øh, så ja, det var jeg, og det har jeg også været efter. Altså, hvis det giver mening, jeg var også benægtelse efter. Jeg kunne simpelthen ikke acceptere det. Jeg kunne ikke indse, at hun er død, hun døde. Jeg kunne ikke få det til at hænge sammen. Fordi hvis man hører det ud fra, så lyder det lidt, lidt, øh, lidt vildt, at du kan stå og have fysisk mistet din mor, og stadig være benægtelse. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvordan det sådan helt konkret øh, er? Ja. Det er selvfølgelig meget komplekst, men, men det handler om, at man, øh, jeg var vred for det første. Jeg var vred og sur på, på, på verden, og jeg var sur på kraft, og jeg var sur på min situation, og jeg var også sur på mennesker. Og den vrede og den sorg, jeg var i, den begyndte lidt at føle så meget, at jeg, altså, jeg ville ikke indse, at, at min mor var, var blevet taget fra mig på den måde. Jeg var fuldstændig klar over, at hun ikke var her fysisk. Men, altså, jeg kunne også nogle gange vågne op og så tænke, nå ja, det er faktisk ikke sket. Altså, hun ligger stadig på Herre Hospital, og det giver absolut ingen mening, for jeg vidste det godt. Men i underbevidstheden, der kunne man stadig benægte det. Og det gør ikke rigtig noget godt, og det gjorde ikke rigtig noget godt for mig, fordi det tog jo, betød jo bare, at jeg var længere tid om at begynde at rent, rent faktisk blive at det. Jeg var udenlands, så for mig var det jo meget nemt, og det der med at sige, at jeg var vant til, at hun ikke var der, så for mig var det jo også bare at sige, hey, men hun er her ikke, det var hun heller ikke før, der er ikke noget forskel. Ja. Det er sådan nogle, Jeg ved ikke, om det er sådan nogle coping-strategier. Øhm, med dine ord, hvordan er det at se en person, man elsker over alt på jorden, langsomt øh, forsvinde for øjnene Uh, det, er, det er det værste, noget jeg aldrig nogensinde vil ønske for nogen som, som helst i verden. Uh, men desværre noget rigtig mange for mange uh, oplever. Det er, det er som om, at alt den der livsenergi og, og, og den følelse, man har haft af sin mor, den bliver ligesom reddet fra en uh, sådan hver dag, der går. Uh, og det gjorde mig jo enormt. Først og fremmest ked af det. Selvfølgelig var man altid ked af det i det her. Det glemmer man lidt at sige, men jeg var også enormt øhm, Men Og det var også bare så åndfærdigt, synes jeg dengang. Det er det jo stadig. Men dengang kunne jeg slet ikke være i den der uretfærdighed om, at min mor skulle, skulle dø af en eller anden fucking sygdom, som man ikke rigtig ved, hvad er. Øh, fordi lægerne vidste ikke, hvad det var for en slags kraft. Det var et eller andet med. Det var fem, ud af, fem øh, om, om året i Danmark, der får den der. Og det kunne jeg simpelthen bare ikke acceptere. Så det var den der Man følte man blev berøvet i et eller andet Dag efter dag Men havde også på en eller anden måde enormt meget Jeg havde ondt af min mor Fordi jeg vidste jo godt hun lå og var bange Hun, hun viste det ikke Men det må hun jo have været Og min far for den sags skyld Som var der en hver dag jeg kunne, ikke, jeg kunne slet ikke se mig ind i Hvordan det må have været at se sin hustru forsvinde på den der måde Nej det er også det der er så skræmmende med det kemo Fordi en ting er det nedbrudt kroppen Men det nedbrudt også for, specielt for os borgerne nede på vores relation. For mig var det langsomt det der med, at, at den mor-del af min relation til min mor, den forsvandt for dag, altså dag per dag. Og jeg kan huske, at, at jeg, jeg var igen, jeg var udenlandet, så jeg kom jo hjem, og var, der var lidt mere markant, øh, altså, der var sket noget, hver gang jeg var øh, kommet frem og tilbage. Og jeg kan tydeligt huske, der var sådan en, en dag, hvor jeg, skulle, jeg var hjemme og besøgte hende, og vi skulle ud og gå, og så var hun ikke min mor mere. Så var hun kemo, hun var morfin, hun var hun var stadig et menneske, men, men hun var blevet berøvet fra alle de fantastiske egenskaber, som, som det lyder som om, din mor så har haft. Var, nåede du også sådan en periode? Ja. Det, det, det gjorde jeg. Altså, det, det var der når, man, når, man, når jeg så i den sidste tid, hvor hun var rigtig, rigtig syg, hvor man så øh, ind på hospitalet, hvordan hun skulle have hjælp til øh, at sende en sms for eksempel til min mormor, som er stadig er live heldigvis. Øh, hun skulle have hjælp til, til at tage en tår af sin drik. Øh, hun kunne ikke gå mere end to meter. Altså, det var bare... Jeg vil jo aldrig sige, at min mor var forsvundet, fordi hun var der jo, og hun, hun kunne heldigvis stadig kende os, og hun kunne stadig snakke til os, og hun var stadig interesseret i, i os. Det var ikke bare sygdom og død for hende hele tiden. Hvilket jo var enormt øh, flot og vildt. Men, men jo, hun... Hun var kemo, hun var, øh, du ved, drop i armene, hun, var, hun havde ikke noget hår, hun var syg, hun kunne ikke snakke Lærerne, Man kunne se på sygeplejerskerne, som hun var blevet gode venner med, at de behandlede, de, de behandlede hende, som om hun var en af dem, der var rigtig syg. Ja. Fik hun på egentlig? Nej. Fik, hun nej. fik ikke tilbud? Hun fik det sikkert tilbud, men ja. hun gad ikke sådan noget. Hun, øh... Jeg endte med at rette med min mors ja. så <laughs> til flere udklæringsfester. Det sådan, de giver de der parrykker, de simpelthen så greb ja. Så altså, min mor beder også bare hård af og tog en hat yeah. på. Det var helt fantastisk, kan jeg huske. Yeah. Øhm, undgik du hende nogensinde, mens hun var syg? Aldrig. Aldrig. Øhm, jeg vil sige, jeg besøgte hende ikke nok. Og det er noget, jeg tit har, har fortrudt. Det havde intet at gøre med, at jeg ikke ville. Altså, hvis der var noget, jeg ville, så var det jo at se hende og støtte hende. Men det hang nok lidt sammen med, at jeg, som jeg sagde lige før, at jeg havde den der underbevidsthed om, at hun så syg var hun ikke. Så jeg behøvede ikke være der hver dag. Okay, så det var ligesom din strategi for at retfærdiggøre, at du faktisk ikke behøvede at tage over til en. Ja. Okay. Og det var overhovedet ikke, fordi jeg sad derhjemme og overvejede, skal jeg tage ind på Herle Hospital og besøge Det var ikke det. Men det var mere det der med, skal jeg planlægge tre visit på nu i frem for en? Så blev det til en. Og der var ikke nogen, der sagde, Thor, hvad sker der? Hvorfor gør du ikke noget mere? Min far, han Virkede okay med det, han var der hver dag. Min mor virkede okay med det. Øh, men selvfølgelig ville jeg for alt i verden gerne have været der hver dag, overnattet der, øh, og så i især været der øh, dage op til, fordi da hun døde, der var det faktisk lidt over en uge siden, jeg sidst havde set hende inden. Så den sviger lidt. Jeg plejede at gå den lange vej gennem huset for at undgå hende nogle gange, og simpelthen fordi, at, at jeg ikke kunne holde ud og se det jeg kunne ikke holde ud og skulle blive konfronteret med, at hun måske ikke var ikke rask, men hun måske var mere syg end jeg havde bildet mig selv ind. Så tror jeg tilslutter mig den, at for mig var det også en ting med at håbe på det bedste, og så tænke, så behøver jeg ikke gå lige forbi stuen og sige, jeg kan godt lige gå den anden vej, fordi det skal nok gå. Lad mig tage dig hen til den besked igen. Du får for din fars ven. Ja. Fandt de nogensinde ud af, hvorfor det var, at du var ham, der galt? Ja, altså. Jeg tror egentlig, svaret ret simpelt. Det var, at min far havde fået opkaldet fra sygeplejerskerne, øh, fordi situationen var den, at hun var død af hjertestop øh, om natten. Øh, så hjertestoppet er selvfølgelig forudsaget af, at kroppen var stået af på grund af kemo. Der var ikke mere at kæmpe med, fordi kemo er jo gift, og kemo er ikke sundt, og kemo er en behandling, men det er også gift. Så det var hjertestoppet, og... Øh, der sker jo det der med, at hun har ikke nået at trække den der snor, fordi det kan du jo ikke, når du får et hjertestop, så sygeplejerskene havde ikke vidst det. Men så den historie, jeg har fået fortalt, så var de kommet ret hurtigt efter, at hun havde fået hjertestop, og også prøvet at hende. Men ingen chance. Øhm, og det første, de jo så gør, er at ringe til min far, fordi min far har også fået et enormt tæt forhold til de sygeplejersker der. Øhm, og han var ikke i stand til at ringe og sige det til sine sønner. Det er i hvert fald det jeg har hørt fra min fars venner, han kunne ikke ringe klokken fem om morgenen til mig og sige det, og han var, Hvis jeg, jeg har aldrig set min far være ude af den, aldrig nogensinde. Det har jeg faktisk stadig ikke rigtigt, for jeg var der jo ikke den morgen, da han fik det at vide, men jeg kunne høre det på hans venner, at han var, gået i, han var frosset, han var gået i stå, så han havde kun lige fået taget sig sammen til at ringe til min, far, til min øh, fars bedste ven, som var kommet over med det samme, og så vidste han godt, der skal ske noget, der er nødt til at der er nødt til at ske noget, drenge skal der vide. Og det var så ham, der gjorde det. Jeg så min far græde første gang i mit liv, da min mor døde. Jeg har aldrig set ham græd for. Okay. Det tror, du var meget samme reaktion, det der med, at, at det er vildt, det, der. Ja. det er. I forvejen sygerelig, at med skal miste sin mor, og så, man, altså, så er der også en anden del. Ja. Lad os prøve, og øh, jeg, vil gerne, jeg vil gerne vide, da du får det opkald, mm. som jo er manifestationen på, på, på et meget mm. på netop det, du selv har givet udtryk for, at du ikke vil have. Hvad går igennem hovedet på dig? Jeg kan, der er nogle ting, jeg husker, som var det i går, og så er der nogle ting, jeg ikke rigtig husker. Men jeg husker som virkelig tydeligt, at øh, jeg får opkaldet, jeg tager den, jeg siger, hvem er det? Øh, jeg har ikke nummeret, så siger han, hvem det er. Og så siger han, jo det, det der med, at, at hun er sået ind, jeg skal tage til min bror. Og der kan jeg faktisk huske, at jeg springer op af den seng der, og jeg stormer ind og hamrer på min øh, roommates dør, og råber, at min mor er død, som jeg jo sagde. Men jeg tror ikke, jeg tænker mere, end nu skal jeg over til min bror, jeg skal, jeg skal gøre det, jeg har fået besked på. Jeg skal gå over til min bror, og så skal jeg øh, se, hvad der sker. Jeg tror ikke, jeg, jeg, tror ikke, jeg har på nogen måde har indset, og fattet, hvad der var sket. Jeg har sådan en lille, lille minde om, at jeg står i... Øh, jeg løb faktisk ned til metroen, og så tog jeg metroen et stop, og så løber jeg hen til min bror ved Forum, hvor han bor. Og jeg står i den der er fuldstændig... Altså, jeg fatter jo ikke noget. Jeg har ikke, ikke jagt på, eller ikke noget som helst. Jeg har bare, jeg har bare løbet, og så, så jeg, jeg står jeg og tænker, det, hun er jo ikke død. Altså. De har sikkert, hun er sikkert i live når vi kommer ind til hende. Øhm, men tankerne er ikke samlet på den, på, på, på, på, i den situation. Det er kaos. Det øhm, da jeg så kommer over til min bror, og han har fået opkaldet 10 minutter før mig, så han sidder jo der og ved godt, hvad klokken er slået så begynder det lige så stille at gå op for en. Man har ikke indset det endnu, men man, man ved godt, du er nødt til at samle dig nu. Nu skal vi ind til at sige farvel. Så hvad så nu? Nu har du øh, du har mistet din mor. Du står øh, i, i en form for nattøj og nat med din bror. Du, har været og, du er lige kommet ind og sige farvel til hende. Ja. Hvad rammer dig? Hvad rammer dig lige der? Ja, jeg kan huske, at øh, det, der rammer mest, det er... Øh, Faktisk efter, vi kommer ud fra det rum, hun ligger i. Men hvis vi lige bliver der, så går vi jo ind, min bror og min far og jeg. Vi går ind til hende. Der er en masse til stede på hospitalet. Altså, rygtet er spredt, spredt hurtigt, fordi min, jeg tror tre eller fire, min mors og fars bedste venner er der. Min mormor er der, hun er blevet hentet. Og min far brors, der var en kæreste, er der. Så der er en del til stede, men vi går ind. Vi får at vide, jeg synes, I skal gå ind og sige farvel. Og det er jo ikke rigtigt farvel, fordi hun er, jo, hun er jo død. Så det er jo ikke, fordi vi når at sige farvel. Men øh, vi gør det, og vi står der i lang tid og kigger på hende. Siger ikke noget som helst. Øh, og siger ligesom farvel på vores måde, giver hinanden store stor krammer. Og så kan jeg huske, at jeg sætter mig ud foran på en stol. Sådan ret tom i tankerne. Og så kommer min fars ven, som havde, som havde ringet og sagt det. Og han sætter sig på huk foran mig og min bror. Og så siger han, øh, drenge, nu skal I bare huske, nu er det jer tre, det handler om. Øhm, vi vil være her for at hjælpe jer altid. Vi kommer til at, at støtte din far. Det skal I ikke tænke på. Men, men I skal holde sammen. Og det er ikke, fordi han steder og prøver at belære mig om, at mor er død, og hun kommer ikke tilbage. Det er slet ikke det. Øhm, men det husker jeg så tydeligt, at nu var det... Altså, jeg kalder det overlevelse. Det var det, der startede der. Efter du har mistet, så skal du lære at overleve med det. Og så på et tidspunkt, så lærer du at leve med det. Som så er den periode, jeg er i nu. Nogle år efter. Ikke? Så du skal der overleve? De der skal jeg lære at overleve. Ja. Hvordan går man det? Jeg synes, det går godt. Øhm, det var svært, og det gik ikke altid godt. Og når jeg siger overleve, så mener jeg ikke på nogen måde, at jeg var i far selv. Eller jeg var øh, på vej ud i et eller andet øh, mis, misbrug, eller noget i den stil. Øh, men det overleve som i, du skal videre fra den første fase efter mor død. Og det skal man gøre sammen. Det var i hvert fald min tilgang til det. Jeg ja, er nu, der gået syv år. Jeg var 20 dengang. Og jeg vil jo sige, at det går godt. Mit liv går jo godt. Jeg har det jo også godt. Men er jo altid præget af det. har det altid med i bagagen. Og det påvirker stadig mange ting i mit liv. Men i stor grad den måde, jeg ser på verden Og måden, jeg tilgår forskellige ting og udfordringer. Nu siger du, du er, i, du er videre til, til den fase, der hedder leve Lev med det. Ja. Øhm, jeg tror lige rigtigt, jeg har fortalt i den her podcast, at da jeg mistede efterfølgende, så når jeg øh, var i byen, og jeg drak, og jeg havde mine venner, og det var hyggeligt, jeg havde sådan en ting med, at, at jeg var rigtig flabet i byen, og jeg var det ekstra meget, fordi jeg inderst inden håbede på, der vil komme en eller anden, og så bare klappe mig ind. Hmm. Jeg tror i en, i en form for længelse, længsel efter at føle noget andet smerte end det op i hovedet, men måske føle noget fysisk smerte. Og det var jo sådan en ting, det ville jeg jo aldrig have gjort normalt, men jeg havde mistet. Var der sådan nogle tegn på dig også? Det var der. Jeg kan, jeg kan fuldstændig sætte mig ind i det. Jeg drak rigtig meget, da jeg, da jeg havde mistet min mor. Ikke som i, at jeg decideret var, havde et alkoholproblem, det vil lægerne måske sige, at det kunne man betegne det som, men jeg, jeg, jeg kunne godt lide at skylle det ned med, med, en, med noget vin og noget, noget drink og en øl ofte. Og når jeg så var i byen med vennerne, som jeg jo faktisk stadig gjorde relativt hurtigt, efter hun var død, øhm, så fik den fuld hammer på, på alkoholen. Og ja, man når det punkt, hvor man ikke rigtig kender sig selv længere. Men jeg kunne altid mærke, når, øh, når jeg blev sådan lidt ligeglad med alting. Og så var det, man fik den her følelse af, hvor jeg vel faktisk. Det ville ikke gøre mig noget som helst, hvis jeg blev braget i gulvet nu af en eller anden. Jeg alt det jeg opsøgte aldrig. Øh, jeg, var aldrig øh, jeg så aldrig, at jeg var voldelig eller ubehagelig overfor folk. Men jeg kunne sagtens blande mig i et eller andet, jeg ikke skulle blande mig i. Og så vidste jeg godt, at det kunne sagtens have endt med, at jeg fik en på hovedet. Men jeg var lige glad. Altså, øh, så jo, man ville føle et eller andet. Man var træt af. Jeg var, jeg var jo træt af bare. At, og være ked af det, og så drikke rigtig meget, og så blive ked af det igen, når man bliver rigtig fuld. Så der skulle ske et eller andet. Jeg tror også, det der med, at man føler, at det værste er sket, så hvad kan der egentlig ske, der er værre end det? Fordi man er jo ligesom blevet berøvet fra, at, at føle føler sig helt nede på bunden. Ja. Altså, det kunne nærmest ikke blive vildere. Jeg tror også, jeg læste, det var Nikolaj Kås, der har mistet begge forældre, der begyndte at klatre rundt på tage, mm. på trædsel, for ligesom at mærke et eller andet. Ja. Jeg tror, det er jo både en... Jeg synes, at vi kan være i samtale som en i hvis du Det Afterlife. Det har jeg. Men det er jo også, man skal jo også passe på med det. Man skal jo selvfølgelig heller ikke lade det gå ud over andre, men det er jo den der totale berøvelse af, hvad der giver mening i livet, mm. som er lidt farlig. Hvad med tiden efter? I får Bisat begravet Ja. ja. Kan du huske dagen? Jeg kan ikke huske datoen, men jeg kan huske, det var ikke så lang tid efter, nu siger jeg måske en, en månedstid, eller en halvandet måned efter, hvis det overhovedet var så lang tid. Jeg kan i hvert fald huske, at vi planlagde det, og det var en af de ting, hvor det skulle bare planlægges, og det skulle planlægges ordentligt, fordi mor var der ikke, men hun skulle fandme også have en ordentlig afsked med andre, og med omverdens folk, der kendte hende. Hun havde en enorm omgangskreds. Øhm, og der vil jeg sige, min mormor, som, øh, som jeg sagde stadig er her i dag, som altså, er helt vild, altså har... har har mistet sin eneste datter, og mistede faktisk sin, sin mand, min mor, fra tre år inden til Alzheimer. Så hun, har, hun, har også, hun er der nu, hvor hun ikke har meget tilbage, udover sine børnebørn. Men hun var vild, altså. og det har hun altid været. Det er også der, min mor havde den energi fra. Det skulle bare klares. Vi skulle have en flot kiste. Der skulle være de her, de her farve blomster. Der skulle imiteres alle og enhver, der vil komme til begravelsen. Og vi fik jo en rigtig flot begravelse. Og jeg har aldrig set så mange mennesker samlet det er jo også, fordi jeg ikke har været til så mange begravelser. Øhm, for at ligesom at hylde en person. Hvilket jo ja, er jo det, man gør til en begravelse. Ikke? Man hylder dem og siger farvel. Øhm, det var enormt hårdt. Men jeg kan faktisk huske, så sad vi inde i det der lokale bagefter, som man jo gør kalder, kalder det gravøl, eller hvad det er. For også noget drik. Og stemningen var jo faktisk meget god. Det, og det, det er underligt. Det var underligt i situationen, at folk grinede, Jeg kunne godt grine. Fordi vi snakkede jo også om min mor i de gode stunder. Men jeg kan så huske, at noget af det, der overraskede mig mest, og rørte mig mest, det var, da min far stillede sig op, fordi han havde sagt flere gange, jeg kommer ikke til at sige noget til begravelsen, jeg kommer ikke til at holde en tale, jeg kan ikke, jeg kan ikke snakke om det. Han kom også, du ved, vi synes, det var det rigtige at komme i, i jakkesæt, mig min bror, sort jakkesæt, det skulle man, min far kom i, i fjeldrøven, øh, tror man som han jo havde købt op i hans butik, han var lige glad med alt det der. Men han stillede sig sgu op, til gravølen foran 200 mennesker og spillede øh, en sang, som de havde hørt sammen, øh, og så holdt han en tale. Og så sagde han, øh, jeg tror det første, han sagde, det var øh, så og den pris, du betaler, for at have elsket en person. Nogen vil kalde det et klisché-citat. Det kan det godt være, men det er sindssygt rigtigt. Og så, at den pris vil man altid gerne betale, hvis det betyder, at man har elsket en. Og folk var, altså... I chok, det var jeg også selv. Og jeg kan huske, da han så var færdig, så gik vi op, så stod han der bare, så gik vi ligesom op og klappede ham på skulderen, så han ikke godt klarede. Og ingen har regnet med det. Det er det minde, jeg har mest derfra, for det var ligesom der, min far viste, at han kan også godt, han kan også godt bearbejde det her, som, som man øh, mange vil forvente, man vil gøre det ved at tale om det. Var det ikke fantastisk at opleve en mand, der jo er på randen af har mistet sin livskærlighed, og så alligevel har altså ressourcen til at sige det der? Jo. Det, det var vildt. Det var fantastisk, og jeg er stolt af ham. Øhm, og det var også der, det ligesom slog mig. Jeg skal også, jeg skal også snakke om det her. Øhm, jeg, skal, jeg skal tale om det, jeg skal skrive om det, jeg skal få det på agendaen. Øhm, ikke fordi det blev sådan en mission for mig, øhm, men... Når han kan, så kan jeg sgu også. Ikke? Fordi han har aldrig rigtig gjort det. Så øh, det var ligesom startskuddet, tror jeg. Også derfor, jeg for min sædder og snakker om det i dag. Ja, For hvorfor, hvorfor er du her? Hvor, hvad er det, der er grunden til, at du er her? Først og fremmest, så, øh, så har jeg sådan en generel holdning om, at, at vi faktisk ikke er særlig gode. Vi, så snakker jeg om, nu siger jeg samfundet, ikke? Men, men jeg kan jo kun basere det på min omgangskreds og folk, jeg kender men også folk, ting, man læser på internettet, og sociale medier og sådan noget, men at vi er dårlige til at tale om tabuer. Øhm, og det største tabu for mig er øh, sygdom og død. Øhm, fordi sygdom leder, leder jo desværre ofte til død, hvis det er alvorligt. Øhm, vi kan godt tale om mange andre ting, og vi, vi er også blevet bedre, altså alle de tendenser, der er nu. Du, vi taler om en masse vigtige ting. Nu siger jeg bare noget, ikke på LinkedIn, på Facebook, på Instagram. Og det skal vi også, men så snart vi nærmer os det, der hedder død og det, jeg har mistet, så synes jeg ikke, at man ser det lige så meget. Det er blevet bedre, ingen tvivl om det. Jeg er blevet bedre, jeg var heller ikke god til det i starten. Men jeg, jeg vil sige, at jeg mangler lidt at se det, øhm, at det er en ting, vi er bedre til at tale om. Og så er sådan en sådan podcast som det her jo fantastisk, for det viser jo, der er folk, der har brug for at fortælle og nu sidder vi jo også to repræsentanter fra det, fra det svage køn i forhold til, hvad der kommer for at tale om død, mm. fordi mænd, vi er også ud fra min egen erfaring, vi er ikke ret gode til at snakke om det. Specielt ikke, når man har mistet vores alder. Jeg er som 22-årig, du som 20-årig. Ja. Hvordan tror du, man skulle have hjulpet os, eller kunne hjælpe os? Altså, det er det, det har jeg nok det helt svaret på. Um Først og fremmest vil jeg sige, at give mulighederne for sådan noget, som det her kan ske, at man, man har faciliteterne, man faciliterer, at folk kan tale om det. Øhm, man skal få på en eller anden måde bilde folk ind, at det er en god ting, at man taler om det, at det hjælper andre. Øhm, så det handler egentlig først og fremmest om at, at være i stand til selv at sprede det til dem, man kender. Ikke at sige, prøv at høre, vi skal snakke om, om min mors død, når vi mødes på fredag og spiser. Det, det er sådan lidt misforstået. Det er ikke det, man vil have. Men man skal ligesom gøre det. Gøre det okay. Øh, jeg, kan, jeg kan kun tale ud fra, hvad jeg selv synes, man, hvad jeg selv kan gøre. Og så selvfølgelig, at der er nogen, der giver mig mulighederne for det. At tale om det. Nu øh, jeg er jeg spændt på at se, hvad du har taget med. Ja. Med i dag i podcasten. Jamen, øh, jeg har taget to billeder af min mor med øh, det ene er et billede af mig og hende, som, hvor jeg er meget lille. Og det er, det er bare, vi er begge to glade. Jeg har fødselsdag, tror jeg. Og det er ligesom hende i en der... Øh, der er var, på bordet. Ja, og jeg var jo lidt mors øh, lille ja. dreng dengang. Og så har jeg taget et andet med, som jeg vil gå ud fra, at de fleste, jeg kender, har set den her kombination over 100 gange af min mor og vores hund, gamle hund, som, som desværre heller ikke er her længere. Øh, fordi hun fik den der... Øh, slæde hund, og det var hendes... Ved siden af os, der var det hendes liv. Så øh, det er en god kombi. Min mor, hun havde en kat. Det var helt det samme. Vi overvejede, at tage, at det ikke er vi det hænger en løgn. Vi om katten skulle med i kisten, fordi det var, ja. fordi det var så det var en person til ja. sidst. Den fuldt hende ja og det er helt vildt, det der. Det er som om, de kunne mærke det. Det er så vildt. Mm. Og det, uden at det skal blive den dyrske team, det her, så er det, at det er et eller andet... Der er Når man har set i hvert fald, en, en person blive syg og se de bånd, der er mellem en, en hund som katte i mit tilfælde, altså, det, var, ja. det gav et eller andet. Ja. Det gav noget overskud, det gav noget ro, tror jeg, vigtigst af alt. 100 Hunden var der også øh, nogle år efter hun døde, så var det som min far, og han var bestemt ikke verdens største hundemand. Det var øh, ikke hans projekt, men han, han fik et tæt bånd til den hund, og øh, han blev lidt glad for ham og øh, her ham rundt. Jeg siger tit, og det vil jeg stadig sige til den dag i dag, at, at jeg føler mig heldig. Mm. Når, jeg, øhm, når jeg siger, at, at, at jeg havde fik lov at få 21 år min mor. Mm. Der mangler mange, Der er mange, der vil ikke, altså, Det er der ikke mangler der tro på. Hvordan har du det? Jeg er enig. Øhm, jeg har fået, som du siger, jeg har så fået 20 år. Og ud af de 20 år plejer jeg at sige, så kan jeg måske rigtig godt huske lige omkring 10 af dem hvis ikke lidt mindre. Øh, fordi der, hvor jeg begynder ligesom at, at, at, at være lidt mere voksen i det, og huske, hvordan min mor var for mig, det er jo, når man er passeret 10 nationer. det er det i hvert fald for mig. Men jo, 10 gode år, hvor jeg fandt ud af, hvem hun var, og hvad hun gjorde for mig, det er ikke, det er ikke nok. Det er aldrig nok. Man vil jo gerne have haft 40 mere. Øh, men jeg er taknemmelig for, at jeg på de 20 år har fået det, og lært det af hende, jeg har det kan man ikke altså, det kan man ikke sætte en pris på og, og man kan så sige på de bare på det halve år, hun var syg har hun så tidoblet de minder, hun har givet mig og den, den energi og sådan tilgang til livet, hun har givet videre til mig og min familie men jo, jeg kan sagtens se, hvad du mener Hvordan har du hende med i dag? Jeg sidder jo fysisk og at fået et armbånd i, i hånden. Hvad, hvad er det for et armbånd? Jamen, det er hendes armbånd. Det hænger over min seng derhjemme. Ikke fordi, jeg er overtroisk på nogen måde. Jeg føler, at hun vogter over mig, og så alligevel lidt. Men det er egentlig fordi, at det var det armbånd, hun altid havde på. Så da jeg skulle vælge, jeg sad hjemme med min far, og han skulle til at kigge på hendes ting, så tog jeg det. Og det er så også en af de få ting, jeg har fra hende. Jeg har ikke så mange ting fysisk liggende hjemme hos mig. Jeg ved, at min far har måske nogle ting øh, liggende, men, men det er okay for mig, og det er et fint og Jeg behøver faktisk ikke mere end, end det armbånd. Og det gør mig glad sådan, at se det, øh, fordi man kan ligesom huske, hvordan det var på hendes arm. En ting, vi bliver, øh, Pernille, både Pernille og jeg bliver spurgt om, øh, faktisk rimelig tit, det er jo, når man så møder nye relationer, som ikke kender ens afdøde. Hvad, hvad siger man så? Hvor vigtigt er det for dig, at de skal lære øh, din mor at kende gennem dig? Det er helt vanvittigt vigtigt, men det er også enormt svært øh, at understrege, hvor vigtigt det er. Fordi jeg vil jo hellere end gerne have, at, øh, at folk, jeg møder, som ikke har mødt en mor før, de, de ved, hvordan hun var, og de ved, hvor, hvor meget jeg ligesom er hende, øh, hvor meget hun har lært mig, og jeg ligesom agerer og lever efter hendes tilgang til livet. Så det er helt vildt vigtigt, men det kan man også være svært, fordi man prøver virkelig, og folk er jo åbne, og folk er forstående. Det, det har jeg også lært. De vil gerne høre om det. Men nogle gange kan man godt nå et punkt, hvor man er ved at bræste af, bare sådan, kan du ikke forstå, hvordan hun var? Altså, Du skal høre mere. Øhm, men folk bliver også fyldt op på et tidspunkt. Det er jo, det er jo hårdt at høre om, og det ved jeg også godt. Men jo, den der trængsel, træng til, at nu skal de lære om hende, den er helt enorm, og det gør jeg også meget ud af at folk skal, skal lære, hvordan hun var, og hvordan øh, hun har påvirket mig. Og netop også fordi, sådan har jeg det i hvert fald, at det er fordi, det er så stor en del af en selv. Det er ligesom at lære noget om en selv, alt det, man har taget med, alt det, man har fået. Præcis. Ja. Her til allersidst, så har du en sang med, og jeg er spændt på, at vi skal høre. Ja, men øh, der var faktisk ingen tvivl. Jeg har taget øh, Nick Cave into my arms med, øh, som, hvis jeg skulle, ligesom skulle sætte en sang på alt det her med min mor, og efterfølgende, så er det den. Den handler ikke som sådan om om sorg, om at være helt knust af sorg, øh, men den handler om det der med, at han tror ikke på så meget, han er ikke overtroisk, han er ikke religiøs, men fordi, at den person, han synger om, gjorde det, og troede på de ting, så kan han også godt. Øh, for eksempel, han tror ikke på engle, men når han ser på den person, så, så kan han godt overbevise om der findes engle. Så den er øh, en rigtig smuk sang, synes jeg. Thor, tusind, tusind tak, fordi du var i ind og fortalte om din mor. Selv tak. Tak, fordi jeg måtte. Selvfølgelig. mentioned God But I know darling that you I don't believe in the existence of angels. But looking at you, I wonder if that's true. But if I did, I would summon them together. them to watch over you Woe well, to each burn a candle for you, to make bright and clear your path and to walk like Christ in grace and love and guide you into my own Into my own I believe in some kind of path The weekend can walk down, me and you So keep your candles burning Make a journey bright and pure That you'll keep returning Always and evermore Into my heart Til, jeg plejede at tro på for evigt. Programmet er produceret af BIM til 24-7 og Landsfængende Liv og Død, som arbejder med at nedbryde tabuer omkring søvn og død. Værterne var Peneløs Strøm Øster og Jeppe Væster. Lyddesign af Frederik Ludvigs og Fast på Holmen. Tak fordi du lyttede med.